Anvendt filosofi. Anvendt filosofi. Velkommen til NUS. I det her afsnit der vil vi prøve at kredse lidt om spørgsmål omkring, hvad er anvendt filosofi? Måden, hvorpå vi indkredser dette spørgsmål, er i en hyggelig, ret uformel, øh, venskabelig stemning mellem tre venner. Og øh, vi springer direkte ud i denne diskussion eller samtale omkring... Psykologi og anvendt filosofi og isatelighed, hvordan anvendt filosofi er Hvad er anvendt filosofi? Ja, jeg synes faktisk det var, tit, eller det var fedt at starte med Det som du sagde nu her, altså med at du var ude og rigtig i går mm -hmm. Og du øh, snakkede om, fordi du skulle snakke med os i dag om, hvad er anvendt filosofi mm -hmm. Øhm, og du så spurgte dine, var det dine medstuderende eller nogen der studerede noget andet? Øhm, det var nogle, altså i min øje øh, med, som tilfældige folk, men det var, øh, dem jeg snakkede mest med det om, var øh, en medicinstuderende og en pædagogikstuderende. Øh, men jeg var som sagt lidt fuld, der jeg <laughs> gjorde det, så jeg, jeg kan ikke ham. huske det hele. Det er en rigtig filosofiske stemning at være ja. <laughs> Men fx hende, den medicinstuderende Hun gik, da jeg spurgte hende, hvad anvendende filosofi var Og hvordan de brugte filosofi øh, I deres arbejde Så begyndte hun at snakke omkring øh, for eksempel komapatienter øh, Hvornår at man har selvbestemmelse Hvornår man kan gøre forskellige ting Og det har øh, Hun havde ikke rigtig sådan nogle dybere overvejelser Omkring hvad det var Og hvorfor at de her, øh, Altså hvorfor man havde de bestemmelser Som man havde Der var bare nogle klare punkter på papiret med, at når det her sker, så jeg gør det, det her og det her. Men der var ikke nogen tanker fra hende, som i for hvorfor, at man tænkte, mm. øhm, at man kunne, øh, at man har den bestemmelse over mennesker, som man har. Øhm, der var bare nogle, nogle klare juridiske fremgangsmåder, som man ikke blev savsugt. Mm. Øhm, det er også vigtigt. Ja, det er også, altså det, det, det er også vigtigt, ikke også? Men, øhm, men jeg tænker, at man kan bruge øh, anvendt filosofi. Nu ved jeg heller ikke helt, hvad det er jo. Øhm, men at man kan bruge det til at, til at kigge på de her bagvedlæggende øhm, tanker omkring de systemer, som vi lever i. Øh, hvis systemerne er måske ikke er optimale. Ja, ja. Øhm. Cool. ja det er jo et svært spørgsmål. Altså, ja. <laughs> der der, der er Jeg tror også, det er noget, som, som de fleste af dem, der har med til at starte anmeldt filosofi, de stadig tænker over, og Ja. Stedet i Altså Hvor jeg tror det nærmeste er kommet At det er filosofi Der er målrettet samfundet Og så er der meget forskellige tolkninger Om hvad fanden det så betyder Ja det er og også det, en meget løs definition ja. Det er meget meget løs og bred definition mm -hmm. Og det er også altså, Det er det der gør det interessant At For hver gang jeg er blevet spurgt om hvad er anvendt filosofi mm -hmm. Og det er stort set hver gang Hvad studerer du og så kommer ja. Hvad studer anvendt anvender filosofi så, så, så er det der Men det, det interessante er at for hver gang jeg har kommet med et svar Så har det svaret været forskelligt ja. Så altså, det vil sige at jeg skulle altid ud på en opgave Jeg har ikke haft den der faste definition Eller sådan en sætning jeg kunne sige For okay, jamen filosofi er Altså erhvervsjur og bare Noget helt tredje som man bare kunne ja, sige jamen det er det, det, er, det er det der er Det er det der er definition, ja. Ja. Kommer er definitionen Når folk spørger dig der anvendt filosofi er, Kommer du så nogensinde med, med Konkrete eksempler øhm, Jeg ved for eksempel at, at, at, at Ham der har grundlagt jeres linje Som I sagde til mig Øhm, skulle ned til paven øh, ja. Og arbejde ja. øhm, Og I snakker om at det var noget oversættelsesarbejde. Ja. Øh, hvor ligger den anvendte filosofi i det? Øhm, øhm, altså det er ikke Altså det er ikke fordi jeg ikke vil svare på de spørgsmål Men det er sådan Den måde jeg kommer med svaret på er Altså så det bliver nærmest en samtale. Det er vigtigt at for dem der spørger De ligesom kan blive integreret i spørgsmålet eller sidder de bare og kigger ud af vinduet Så er det begyndt at fortsætte Så det handler ligesom om at og, øhm, Altså Ligesom at få en dialog i gang på en måde for det er det der bliver interessant Og jeg opvede det på et tidspunkt hvor Hina sagde når hun sagde Okay jeg bliver nødt til at stoppe til to sekunder For jeg bliver nødt til at skrive det her ned Så jeg ja. skal bruge til min sang lige om lidt så, ja. altså, Svaret handler ligesom om at få en dialog i gang ja. øh, Og det er så det vi også skal prøve nu altså. ja, ja. Ja. Ja, Hvor man måske tænker at det, er, at det er vigtigt at få sådan et helt klart uh, Definition på hvad det er ja. Så er det måske ikke helt muligt Øh, fordi det er så forskelligt i forhold til for et regime man bruger det i ja. Jeg tror også det er meget Faktisk er, er meget vigtigt Og altså selvom det måske I, i vores side er, er lidt Et svaghedstegn måske at man ikke kan gå ud Og så altså, give et klart svar på hvad det er så, så vil jeg sige at det faktisk er en af styrkerne Fordi at på en eller anden måde får man også lov til at skabe sig selv ja. I den her proces mm. øh, Altså vi har selvfølgelig nogle, nogle Klare sådan, vi har nogle fag Og nogle ting, vi skal igennem og sådan noget, men ja. der er også virkelig meget, hvor det bliver lagt over i vores hænder, altså at du bliver nødt til selv at tænke over, hvad du vil med det her, og du bliver nødt til selv at ligesom, skabe dig den profil, du gerne vil have ja. og så må du gå ud i samfundet og sige, I mangler mig, mm -hmm. altså, det, det synes jeg er det, meget det, vigtigt. Og det kan nok godt være svært for folk at forstå i, i dag, hvor det er vigtigt at være, at have en ekspert, der ved præcis det her, om det her, øhm, hvor at, at anvende filosofi måske bliver lidt løsere, også hvis man skal kigge på de bagvedliggende, øhm, altså som jeg tænker anvendt de problemer eller holdninger til tingene. Øhm, men, men folk vil gerne have et, et helt konkret, hvad er du ekspert i? Hvad er det, du kommer komme ud og sige, øh, det her ved jeg, og ja. det her, det her, det her, det her. Hvad kan du? Ja, hvad kan du? <laughs> hvad er dit ekspertområde ja. um, inden for de etablerede systemer? Æh, I stedet for at kigge på systemerne Ja, så altså, kan man sige, nu kommer du jo fra psykologi ikke? Og, mm. og, og, og allerede der Er man sådan lidt, okay Så ved jeg godt, hvad du kan Du er ja. sådan en, der snakker med mennesker Og så ja, får de forhåbentlig det bedre ikke? Altså, ja, ja. <laughs> ikke? Men, men der er det jo også altså, Der er det også vigtigt øh, i psykologi øh, Nu tænker jeg i forhold til anvendt filosofi Og at, at kigge på de øh, systemer Som der er, for eksempel er det meget op i tiden Nu her med øh, med diagnoser øhm, men Hvis man arbejder inden for et system Som, som måske er fejlbarligt øh, Og bruger det udlæggende, udlæggende Som om det er sandt og som om det er rigtigt Så bliver ens løsninger nok heller ikke Perfektioner kan like, <laughs> Noget man egentlig kan opnå Men, øhm, men ja Men at det ligger i selve svaret Er det det du mener at Det som vi prøver at komme til bunds i Er at altså, der findes et svar på det Problemet vi har Jo, jo. Det øh, jo vi, har, vi, har, vi har den her diagnose Og så er der det her svar for eksempel, det, det er jo vigtigt øh, Det er vigtigt at have nogle helt klare Også så man kan opdele det økonomisk øh, der er, der er en, øh, Vi har en professor Eller en ny professor Han var, har været inden for psykiatrien øh, Men han betrætter det Fordi det blev meget mere øh, pakkeløsninger Man skulle have nogle helt konkrete svar på hvad det var mm. Men at når du har præcis den her ledelse Inden for det her øh, diagnosesystem så får du øh, måske otte uger øh, en eller anden pakkeløsning i psykiatri til, hvordan du kan løse det. Og, altså, jeg ved ikke, hvad det er for et menneskesvind, man har, når man, når man etablerer sådan noget. Jeg tror jeg hvert fald ikke, det er folk, der har forstand for psykiatri, der har, øh, der har gjort det. Mm. Han det bliver, bliver jo ufattelig absurd. Jamen, han blev han blev jo, <laughs> øh, jeg tror, næsten er næsten lidt det, det, det, det er svært at snakke om sindssygt her, men... <laughs> <laughs> men, øh, men ja, så han valgte at blive professor i siden for, fordi at... Øh, Altså hvis du arbejder inden for et forældbarligt system, og du ved det, er, at der er noget galt her, så tror jeg også, at man gør ned med stress eller depression på et eller andet tidspunkt. Øhm. Men der, der er jo også hele den der, altså det, det er jo i hvert fald sådan, nu snakker jo selv om menneskesyn, ikke? Og, og, mm. og man kan sige, at, at hele det der menneskesyn omkring, altså hvad kan vi egentlig sige om et menneske, er det bare en, sådan en, en masse, hvor mennesker er ens så så kan vi behandle dem på samme måde mm. ikke? Nå men du fejler det, det tager 8 du Og for alle, det ved vi 100% ja. Eller går man ud for den der At, at man egentlig ikke kan sige noget Om mennesket sådan indre ja. øh, mm. øh, Og slet ikke hvordan man Kan behandle det Eller hvor lang tid det tager at behandle det Men at det, er, altså det er i hvert fald som jeg altid har set på sublin, at Det er mere sådan en, en, en, en, en Altid sådan en opdagelsesrejse ikke? Ja det er altså, processen der er vigtig I hvert fald ja. i terapi tænker jeg Øhm, hvor i psykiatrien er det mere målet øhm, Men det er også fordi at Det kommer fra, fra den måde øh, At tænke omkring mennesker på øh, Altså psykiatrien, øh, det kommer fra lægevidenskaben Og det er som, somatiske sygdomme Det er også derfor at man gerne vil have et klart øh, Klassifikationssystem ved diagnoser Mm, øhm, Og ja. at man kan have nogle klare måder at behandle det på For eksempel du ved Du har bræk øh, ben, du har bronchitis Så ved du hvordan du behandler det her Så personen får det bedre Ja. ja. det er jo ikke fordi at der er nogle unge mennesker der siger Haha vi skal øh, gøre det muligt dumt <laughs> Det er jo fordi man gerne ønsker at hjælpe mennesker øhm, men, men det bliver måske øhm, Det modsatte Eller måske ikke direkte det modsatte Men det bliver måske ikke det man gerne vil opnå Når man gør psykiske sygdomme Eller ja, til noget somatisk øhm, men altså, det vil sige, det ligger meget op af, af, af den, den filosofi, som jeg i hvert fald tænker er anden en filosofi, som i hvert fald for mig er et eller andet med at netop så afdække de her bagvedliggende menneskesyn og forståelser. Mm -hmm. yeah. øh, fordi, altså det, det, som jeg ser det så, mange af dem er jo ikke, det er jo ikke sådan nogle fuldstændig nye og originale menneskesyn, noget eksisteret og fremkommet af den, yeah. hele den måde, vi tænker på, mm -hmm. ikke bare inden for... For, for psykiatri eller psykologi eller, men, men faktisk også sådan økonomi øh, Sociologi Altså sådan hele sammensætningen af menneskelige tanker mm -hmm. Peger i, i en bestemt retning Der gør at man, man egentlig synes at, at det her menneskesyn er mere ja. øh, Hvad skal vi sige Troværdigt eller menneskeligt Eller mm -hmm. ja, bedre Fordi altså det, det, det, er, det er baseret på, øh, på tal. Ja, yeah. Altså det betyder på målbare effekter Og øhm, det, det kan måske bare godt være svært At snakke om menneskets psyke øh, Som er mit emne <laughs> øhm, Inden for målbare effekter øh, Som man jo gerne vil have i det her samfund Også at man, at man mener At, øh, at enhver en person er en person i sig selv Hvis det giver mening øhm, for at, det. At, at for eksempel Sådan noget som en, en depression Eller stress Eller ADHD er noget der ligger i dig hvor det er måske mere af De systemer du indgår i øhm, Altså sociale yeah. forhold der, der gør sig gældende Og ikke, ikke nødvendigvis noget i dig øhm, Igen tilbage til det her øh, Resultatbaserede system Hvor det, øhm, medicin kan Kan fikse dine problemer Psykiske problemer ja, ja. Som er, er, er meget, måske meget mere komplekse End vi lige godt tror at man kan få ind i en ja. øhm, For eksempel jeg skrev min bachelor om øh, transkøndighed. Og øh, hvis, hvis man arbejder inden for systemet, der er så at, øh, er psykisk syge, men det er i hvert fald, det var vores holdning, øh, at, at det er ikke er den bedste måde at behandle problemet eller problemet på. Øh, fordi at der er ikke nødvendigvis noget galt i personen. Hvis man virkelig kigger på problemet, og det bagvedliggende, så, så en transkønnet for eksempel er, er ikke rigtig noget problematisk i sig selv. Det er rent fysisk, at der er et problem. Øhm, hvis, man, hvis man i 95% af tilfældene tror jeg det er, hvis du fik øh, eller ændrer kønnet på personen, så der er der ikke nogen psykiske problemer. Øh, så derfor er, er det underligt, at, at transkønnet i sig selv skal være en diagnose med såkaldte følgediagnoser. Ja. Øhm, men, men folk, ja der kan man også gå ind og kigge på kønsopfattelser øh, og op hvad, altså, ja, ja. det er bedre, det, kan det er. Øhm, Hvor er det måske bedre at... at at gå væk fra systemet, gå udenom om, hvad man tror, øh, man ved. Hvis øh, vi kigger på, er det her egentlig et problem? Hvem siger det er et problem, og hvem er det et problem for? Yeah. Øhm, yeah. Ja. Men, men der vil jeg også sige, at der vil igen spørge til, til den opfattelse, jeg har været inden for filosofi, jeg er og, kan mm. og og og være også, i hvert fald i mange tilfælde der selvfølgelig mange skal holde omkring det, men, men at det netop handler om, at man faktisk kan, altså, i stedet for at, at ligesom behandle det, som er, Umiddelbart tilgængeligt, ja. så kan man gå ind og ligesom prøve at så sige, jamen, hvor kommer det fra, hvorfor, hvorfor er det, at vi overhovedet påtaler det her, hvad, hvad er det, der gør, at vi lige pludselig har et behov for at snakke om det her på en bestemt måde, ikke? Altså, ja. om, om det så er transkønnet, eller om det er øh, øh, ja, ja altså, man at styre på, der kan være mange ting, men, men, men det er i hvert fald min opførelse, øh, af hvad en anvendt filosofisk, skal. Og så kan man snakke om, hvad forskellen så er fra almindelig filosofi? Og, og det er også en... Men det gør det kun sværere, tænker man. Altså, man kan sige, også en af grundene til, at du siger, at det er noget bagvedliggende, at det er ligesom noget, vi skal krave frem, som ikke allerede ligger i den måde, vi forstår verden på i dag. Altså mm -hmm. Hvordan det hele er skruet sammen, og at, hvad skal man sige, at verden er blevet mere og mere socialt-konstruktivistisk, at det er os, der skaber sandhederne, og vi er ligesom klar over, hvad det hele foregår der er ikke noget noget derovre altså ja. op op mod himlen Som ligesom er noget divine som vi, skal, som vi ikke rigtig kan forholde os til Men vi ved det er deroppe at vi skal, Altså vi tror på det Men ja. der er noget anderledes ved at vi som mennesker sådan, Tror mere eller mindre på at vi er ret enige om At ting er på den eller den måde Og ja. vi har en videnskab som vi skal ja, indtil så nogen kommer ind og, og, og rykker ved det Ja øh, præcis de, øh, altså de temaer der ligger, der ligger bag det men ja man, altså man kan jo sige, at, at, at som vi også var inde på lidt, lidt tidligere, ikke? altså at, at lige i tiden i dag er det bare sådan som om, at den form for viden og den form for færdighed, altså det er det, som man kan kalde for en, en, en analytisk færdighed, ja. altså og en meget bred analytisk færdighed, altså at den bliver mere og mere, eller mindre og mindre værd, ja. øh, fordi at det netop handler mere om løsninger, og det her det handler mere om, øh, jamen, hvis vi kan fikse det nu, hvorfor skal vi så til at snakke om, hvad det Bag vedliggende er, og... Ja, ja. Altså, vi kan måle... Altså, så ja. Vi kan måle, det har en effekt, hvis jeg giver personen den her pille, eller hvis jeg... Ja, øh, ja, jamen, altså, ja altså, ja. <laughs> ved, ved ansæt det for sin medicin, på der kan du måle måske... Øh, det er der så også debat om. Men, men at, at... Nu får personen det bedre, og så snakker vi ikke mere om det. Mm. Det løser nok ikke problemer. Nej, det... Øhm. Men, men det er jo det et eller andet, så, så Altså, hvis man kigger på ikke og hvis man kigger på... På hele den her politik, der blev ført lige i øjeblikket Der handler det om Altså fremdragsreformen Vi skal bare, vi skal nogle øh, hurtigt igennem Og så skal de ud på Det arbejdsmarked, der gerne vil have dem Altså ja. du skal endelig ikke stå stille et eller andet sted Fordi altså, det er det værste at ske Det er også en måde at sige på, synes jeg at, at, at vi har vi har opnået det, som vi gerne vil opnå Nu skal vi bare øh, køre i det system Altså fremdragsreformen for eksempel ja, ja, ja. Øh, Vi skal ikke tænke over Hvad, hvad det er, vi gør her vi skal bare, Man behøver ikke at danne hele mennesker. Man skal bare danne mennesker, der kan være eksperter eller, ja. Øh, ja, i de områder, som de nu er i. Men jeg tænker øh, med, med at filosofi i forhold til, hvad kan man kalde det, standardfilosofi. At I standardfilosofi, øh, men det må I nok vide mere ja. om en vej. Jeg kommer og man, øh, i forhold til filosofi. Der lærer man bare om, hvad filosoffer har tænkt, og måske de kontekster, de har tænkt det i. Ja. Hvor i anvendt filosofi prøver man mere at ikke bare at, at se, hvad hvad filosofien er, men også, hvordan den er relevant i forhold til den måde, man tænker på nu her, øh, og hvordan man måske kunne tænke anderledes. Og det ligger det, det folk måske ikke et sæt høj værdi i, fordi der ikke er noget helt konkret afkast. Øh. Ja, altså, jeg, jeg tror jo, jeg, jeg er meget enig i den, egentlig. Altså, ikke fordi, jeg tror også, at, at, at dem, der læser filosofi, øh, sådan, øh, klassisk filosofi, altså, mm -hmm. altså de, de kan også det samme, ikke? Mm -hmm. Men jeg tror, der er et eller andet statement i at sige, jamen, vi vil gerne, altså vi kan noget i samfundet, mm. ikke? Altså, og, og, og det tror jeg i sig selv er, er, er nok til ligesom også at få os til at tænke mere om, hvad er det så vi kan derude? Mm. Der, mm. Øh. Nu siger du, I kan det samme som de andre fra filosofi, ja. øh, som bare studerer traditionelle filosofi, så får det mig til at, uh, få det til at lyde som om, at, at, at det at sætte anvend foran bare er en, en marketingsløsning, fordi at, der er mange der spørger sådan, du læser filosofi, Super du her og ikke med at være hjemløs. Ja, ja. Øhm. <laughs> altså, man kan, øh, ja. jeg kan sige til, at man kan sige, øhm, så da studiet startede, så blev det først afvist som bare filosofi, mm -hmm. eller det blev grundlagt i det, 2010, 2011 eller sådan noget. Ja, ja. Øhm, mm. Men at der så kom anvendt foran, så blev den ligesom godkendt på, at den kunne komme ind på Aalborg Universitet, altså ikke ja. den akademi. Men på den måde så har man også taget en bestemt hat på, som man ligesom skal følge, og jeg tror også, det var egentlig ideen med det hele, at når man bare har sagt, okay, vi studerer egentlig bare filosofi, mm. men på den måde så bliver vi også mere øhm, klar over, hvad anvendt filosofi er, når vi selv går på det. Altså ja. det, det er noget, vi selv skaber på noget, ikke? Altså, altså der er klart, der er klart en, en som jeg ser det, i hvert fald, en identitet nu, at, at, at der er vi anvendte filosoffer, når vi bliver færdige. Mm. Øhm, men når jeg siger, at vi kan det samme som, Øh, klassisk filosofi, så, så tror jeg, at, altså, at, at det at kunne analysere, det, det er sådan filosofens bedste ven, det er at kunne læse en, en, en kompliceret tekst, og så sætte det i relation til noget, og gøre det simpelt, ja. og forståeligt. Mm. Øh, det, det bør det i hvert fald være, der ja. er nogen, der ikke er så gode til at gøre det simpelt, og forstå ja, ja. det, men det er så, var det er. Men, men tag sådan nogle komplekse ting, og så gør det simpelt, og det tror jeg også, altså, det, det kan de sgu også på klassisk filosofi, ikke? Altså, ja. Men, men jeg tænker normalt ikke, at en, en, en, en, der har studeret filosofi, har nødvendigvis et produkt, noget at komme ud med, en, en løsning, som... Altså, det... ja, ja, 100%. Der er en forskel der, ikke? Altså, vi skal, vi skal have noget. Ja, det, det, det får det også er, til at lyde, altså, jeg kan forstå mig, hvis jeg var direktør et sted, så ville jeg hellere ansat en, end en, der har læst anvendt filosofi <laughs> et sted. Fordi måske har jeg ikke super meget forstand på filosofi, jeg har måske læst overfladisk omkring nogle ting, jeg ved, jeg har. Øhm, og så lyder det bare bedre, at at det er anvendt <laughs> Ja, um, ja men altså klart, klart der, der er der noget, der også klinger, klinger Godt i dag, men mm -hmm. jeg tror jeg tror altså, som, som som jeg ser på det Som, som anvendt filosof så bliver på et tidspunkt <laughs> <ja>. <laughs> Så vil jeg sige At, at, at så er Det ord anvendt, det er mere en Hvad skal vi sige marketing Nej, det er mere en del af min identitet altså, ja. det, det vil jeg sige, altså, at det er nok det til at, for mig Til at tænke At jeg En ting er, at jeg, jeg rigtig godt kan, kan lide at læse Hegel Og jeg kan godt lide at forstå, hvad Hegel siger sådan. Noget. Mm -hmm. Men, men jeg, bliver, jeg, jeg, jeg bliver sådan tvunget til Sådan at sige Jamen jeg er anvendt filosof, filosof, så nu vil jeg også være Altså, hvordan bruger jeg det? Mm -hmm. kan, kan jeg, kan, altså hvordan, hvordan forstår jeg så samfundet i dag? Altså, hvad? Ja. Det er ikke nok for mig bare at være fuldstændig He klar på det Hegel var bare en superskarp fyr ja. <laughs> Og det er i sig selv fint nok At Hegel var dum. Men øh, så spørger folk nok også det Er det nok også der for ham der har lavet den Jeg kan ikke huske, hvad han hedder Æh, men har lavet anvendt filosofi, når folk, folk har nok spurgt ham ret meget, øh, sæt nok et helt læse så klog. Øh, hvordan det er det relevant for mig? Ja, ja. Medstifter Morten Albæk. Ja, det er skal tager jeg <tænker>, ja. hånden. <laughs> <Ja. Ja. laughs> men jeg tænker også, altså som anvendt filosof, eller hvis du spurgte, øhm, en hvem som helst på gaden, som vi også har et indslag med senere i hvert fald, mm -hmm. altså hvis du spørger, og så er det noget med at reflektere ja. Og det er altså nu, Måske fordi jeg selv siger det Men det er den tanke jeg også selv har At hver gang jeg læser et stort værk Eller Hegel eller sådan noget Så mm -hmm. i bund og grund så handler det ikke om at kunne reflektere Men det er alle mellemregningerne Som er vigtigt at forstå Hvorfor fanden reflekterer vi altså, Hvad er grunden til at vi tænker på den her måde Og det er ja. det vi skal have ind i altså Hvad er grunden til at vi Ser tingene så struktureret på den måde vi gør Altså vi kalder det for en så vi kalder A for A, og vi kalder B for B. Mm -hmm. Altså, hvad er grunden til det, og hvordan kunne vi se det anderledes? Ja. Det er sådan nogle ting der. Ja, ja. ikke bare erhvervslivet. Altså, samfundet generelt, det kunne godt bruge en, en, en, et lille skridt tilbage, og så altså, det tænker vi over, hvad fanden det, vi laver. Ja. Altså, fordi der bliver jo altså, implementeret ufattelig mange forskellige løsninger på alle mulige problemer nu, hvor det, det er nærmest er sådan trial-error, øh, ja. <laughs> uden at man egentlig har overvejet, hvor er det egentlig, vi gerne vil have. Ikke? altså hvad hvad vil vi med det her andet end en eller andet økonomisk øh, mm. no, men det kan spare os 40 procent, måske har et eller andet økonomisk yeah. vismand sagt fantastisk ord øh, <laughs> vismand det er sådan helt det er sådan yeah. vores moderne profeter ikke? Altså, <laughs> så, så. så folk fra fra anvendt psykologi anvendt filosofi <laughs> Er, øh, er i virkeligheden, øh, synes jeg, lyder som, nu har en slags øh, smårevolutionærer i, i de emner, de går ud i. Øh, og at det også er meningen, at du gør det. Altså, det er mm. klart, at du skal, for at du skal stille noget op, skal du også kunne rive noget ned på en eller anden måde. Ja. Øhm, og det er også altså, selve måden at kunne formulere på, at det skal gøres, som er vigtigt for en filosof. Mm. Altså, Men, man skal tænke på, at det koster også penge og, og så, at sætte en anvendt filosof Helt klar. Øh, til at gøre tingene. Og jeg kan måske også godt se, hvis jeg skal prøve at sætte den anden side af sagen, at det er svært at, at, at sætte en person til at gøre noget, hvor du ikke er klar på målet, øh, hvis du har penge ud af egen lomme. For du ved, at du kan bruge de her penge på andre måder. Og, altså jeg, jeg tror selv, det er en god cool idé at gøre, at, få, at kigge på systemerne, fordi man kan også opdage mange ting, som, som hvorfor er det, vi gør det her? Øh, og hvorfor ser vi tingene på den her måde? Men det kan også være svært, når der ikke er et direkte afkast, som er så vigtigt. I dag. Ja, ja, ja. men men altså altså selve, selve den tænker jeg jo, altså den der med afkast, ikke? Og det, mm. det er nok også fordi jeg, jeg, jeg kan godt være lidt en smule kapitalisme med, kritisk i <laughs> gang med <imellem>. men, <laughs> ja, men, men men selv med den det, med... det, <laughs> det det. Skal være lidt Men selv med den tankegang med at du skal have et klart mål, ikke? Altså, det, det, det er sådan helt en, en en sådan målrationel i, i en anden Weber's forstand. <laughs> For mig at se ikke giver ret meget mening, fordi altså, lige nu ved vi sgu heller ikke, hvad det er. Altså, vi kan godt sige, når vi har et mål om, at vi gerne vil fjerne 20% af den offentlige sektor. så er jo, at 20% forstår. Ja. Øh, det gør vi sådan sådan. Men der er ingen, der ved, hvad der sker altså, i, i mellemtiden. Ikke? Altså, så mm -hmm. det at sætte der er et mål det er i sig selv, altså, synes jeg altså, ikke nok, om, om om jeg kan gå ind som filosof og så skulle sige til en virksomhed, hvis du ansætter mig, så tror jeg, at du får 20% afkast bagefter. Ja. Altså det, det synes jeg, det er, ikke det. det er i hvert fald ikke det, som jeg vil. Jeg vil gå ind og sige, prøv at høre, har du tænkt over, at det du gør, det har ja. indflydelse på det helt tredje i felt, ikke altså? Ja, ja. Men så set fra et perspektiv, så bliver det nærmest som om, at du har et middel til at gøre noget, som, altså du kan slet ikke realisere målet på noget, du har bare, vi skal gøre det og det, er fordi at, at vi, vi kan se, at det kommer til at se sådan her ud i morgen, faktisk. Altså, men set ud fra den påstand, så bliver det mere sådan... Altså, vi har de her midler, men fanden er målet egentlig. Yeah. <laughs> Jamen, altså, det er jo, det er jo sådan, jeg som samfundet på mange områder gør lige nu. Altså, det er, at de kan finde på en masse løsninger, og de har en masse midler. Men de ved egentlig ikke rigtigt hvad formålet er. Mm. Altså, de ved ikke, hvorfor fanden gør vi det her. Ja. Yeah. Ikke? Altså, udover måske, at man kan få en eller anden stilling i EU eller FN bagefter, og så kan man være glad. Ja. Det, var... <laughs> det kan man også. Ja, det var øh, en skjult. <laughs> øh. Ja, ja. Ups. Men ja. Men er det så også, er filosofi i sig selv så også politisk? Øh, hvordan tænker jeg på i forhold til det her? Uff, jeg, jeg tror, det er sgu meget at man gør det. Altså, der er nogen, der vil bare gerne gå ind, og så vil de gerne studere, hvordan en organisation er sat sammen, og... Ja. Altså, der behøver det ikke nødvendigvis være politisk. Altså, for mig, altså, jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke uh, tage, ligesom, politikken ud af, af filosofien, fordi jeg mener, at, at, at filosofien er så fast forankret i øh, samfundet og i det sociale, ja. at det er mærkeligt at belyse noget på en filosofisk måde, der ikke, ligesom, tager, tager stilling til en masse politiske og sociale relationer. Ja. Altså, Man kan jo sige, at, at, at den filosofi, der er forankret i samfundet, eller som samfundet er forankret i, er ikke tydelig. Det er jo bare noget, som vi arbejder på, som vi alle sammen lever med, mm. som vi ikke rigtig har tænkt over. Og så kan man måske sige, at vi kan gå ind og kigge på de ting. Men det er også interessant, at altså, det er noget, vi alle sammen kan forholde os til på en eller anden måde, mm -hmm. men alligevel så er det afskrækkende i forhold til altså sådan hele uddannelsesdanmark, ja. ja. kan man sige men altså, hvis man så skal, skal prøve at opsummere, eller hvad, hvad skal man sige? Ja. Yeah. Altså, hvad, hvad er det så, en anvendt filosofi kan og er? Og igen, altså, nu står jeg måske fra en side af anvendt filosofi, der er meget sådan samfundskritisk, eller hvad skal man sige, skal tage stillingssamfund i hvert fald. Ja. Yeah. Men jeg tror, at, at det, man, det man kan som anvendt filosof, filosof, som andre ikke kan, det er, at man har en, en bredere viden, en mere generel viden, mm -hmm. og så er man bare, altså skarpt til at analysere problemstillinger og sætte dem i, i relation til hinanden. Ja. Øhm, og det er jo noget andet end en, en, en, en læge. Ja. Altså, lægen skal være god til. Altså, så kan du være mave- og tarmkirurger, ikke? Så skal du sgu kunne noget med, med mave- og tarm, ellers så er det fint at det smart. Altså, det er ikke nok, at du står sådan og siger, at jeg, jeg ved lidt om det. Ja. <laughs> Jeg ved lidt om det hele hernede, og så kan jeg sætte det sådan i relation til en anden, og så satser jeg på at lægge over. Ja. Der skal man sgu, men lige så når man begynder at flytte, flytte, at viden, det er kun er det, og mm -hmm. begynder altså som jeg synes jo, altså det er grunden til, at humaniorer lige nu, de kæmper, fordi de skal finde deres plads i samfundet, fordi at lige nu, Man skal retfærdiggøre, hvorfor man er relevant. Fuldstændig, du skal retfærdiggøre, hvorfor man er relevant, ikke? Mhm. Mm Øh, og det var ikke sådan en god opsummering Fordi den blev <laughs> jo ja. ja. ja. Men altså på den anden side Hvis vi kunne opsummere meget meget kort øh, På to sekunder Hvad anden filosofi var Så kunne vi nok tjene nogle penge på det, ja. <laughs> ja. Ja. det er slet, så, ja. God pointe ja, ja. Så det er vel også grunden til at, blandt andet, at, at, at der er den her podcast For, for at diskutere ja. hvad det er Og som du også sagde tidligere selv det Så øh, så er det et nyt svar, du kommer med hver gang Fordi ja. at anmeldte filosofi er forskelligt i forhold til, hvad det er for nogle systemer, du snakker om øh, Og det er ikke nødvendigvis en helt super konkret ting øhm... Nej, og det er vigtigt, det er... Altså, det er vigtigt at det er dialogen, For det er også den måde, du får filosofien i gang med, at Når du begynder at konversere med din øh, altså Det er ligesom der, filosofien kommer frem ja. der er ikke så mange ting, der bare eksisterer i et vakuum for sig selv er ja. ting er i relation med hinanden Ja, ja det skal heller. Altså det er også det der med, det skal sgu også kunne udvikle sig, ikke? Og det, øh, det, skal, det skal kunne finde sådan et eller andet rum, stille og roligt, og så kan, skal det også kunne bevæge sig væk fra det, ikke? Altså det kan være om 10 år, mm -hmm. når vi er færdige, så, så anvendt filosofi noget helt andet for dem, der, der læser det der, ikke? Ja. Og har en anden plads i samfundet, netop på grund af, at der er den her relation til samfundet, hvor det ikke handler om så meget, altså... Hvad kan du blive bagefter? Men handler om hele processen. Handler om hvem ja. er du? Ja. ja, ja. Altså. Det, det tror jeg er en meget væsentlig pointe. Og også du... om filosofi filosofisk indstod. Ja. Også når du overhovedet tager spørgsmålet bare lige for at opsummere igen for at sige hvem er du? Altså det er jo et super abstrakt spørgsmål, som ingen vil kunne svare på, men altså, som du kom med selv, så var det ligesom det er mellemregninger, der handler om til at kunne forstå hvem er jeg? Altså, ja. det handler om vejen hen til spørgsmålet, og ikke bare spørgsmålet stille det, og så er man jo allerede ved at dø, altså. Ja. ja. Er det det? Er det det? Så tror jeg.